Пане уродзоний, обізвався Чорнота. Ми порадимось. Що до мене, то я гадаю. Я вважаю, що міщанство Львова зуміє знайти і двадцять тисяч. Кривоніс підхопився. «Батько Богдане, невже мене спроможні сьогодні поставити на коліна оцих горобців, що так розсвірінькались перед нами? Невже після жовтих вод, корсуня і пилявців нам личить вести перемови з недобитками, що тікали від нас необзир сотні миль. Одумаймось, братці, не умовлятися нам треба нині шляхтою, а бити її, гнати з української землі так, щоб пух летів. Ривши подих, він провадив далі. Дай тільки наказ, батько. І ми візьмемо Львів і, не давши шляхті перепочити, поживемо її далі, аж до Варшави. Настав час розпрощатись з нею навіки. Настав час, батьку, підтримав Кривоноса Іван Богун. «Пора, — Пора, батьку. обізвалися разом Нечай, Джалалій, Бурляй і Чорнота. Проте більшість полковників були проти. У місті Максиме багато православних. — зауважу Хмельницький. Та й саме місто не варто наражати на небезпеку. — Дуже вже воно красне. Виженемо шляхту, буде на що подивитися, чим перед людьми похвалитися. — Коли ж ми її виженемо, якщо нині в місті збираємось залишати? — запитав Кривоніс. А ми не всю залишимо. — От що, панове, Повернувся Хмельницький до львівських шляхтичів. «Ми згодні з вами. Місто брати не будемо. Двадцять тисяч золотих ви вручите зараз же нашому підскарбію. Буде чим розрахуватися з іслам-гіреєм за поміч. Одначе це ще не все. Щоб нам чутися в безпеці, знати, що коли ми підемо далі, «За нашою спиною нічого не скоїться, ви маєте видати нам всю родовиту міську шляхту». Посли здивовано закліпали очима, перший із них спробував був вести перемови далі. «Ми, вельмишановний пане Гетьмане, лише посли?» «Оти гаразд», – перебив хмельницький шляхтича. «Ми вислухали ваші умови, ви наші». «Повертайтесь до міста і перекажіть панові Ожзі та членам магістрату те, що почули. Якщо вони не погодяться з нами, через тиждень ми здобудемо місто штурмом. Тоді пощади не буде жодному шляхтичеві». Віддавши уклін, посли поспішили залишити намет. Богдан Хмельницький повернувся до Максима Кривоноса. «Ось що, друже, постараємось і гроші взяти, і шляхту прогнати». Бо ж ніхто з них не залишиться в місті після того, як ми найзнатніших до рук приберемо. А щоб вони довго не роздумували, приставати на наші умови чи ні, треба прискорити здобуття високого замку. — Як? — здивувався Максим. — Замок такий, брати? — Звісно, брати, — усміхнувся Богдан. — За нього ж мови не вели, і брати друже якнайшвидше. Тоді, заіскрилася радістю очі Максима Кривоноса, на завтра я призначаю вирішальний штурм. Шістнадцятого жовтня рано вранці повстанці знову тісним кільцем оточили мури високого замку. Штурмували не тільки пригородець, а й малий та великий двори. Витягнувши на гору стовбур столітнього дуба, повстанці взялись збитаним у браму пригородця, аж поки не розтрощили її. Водночас доньці закріпились на стінах великого двору. Ще мент і козаки вдерлись всередину фортеці. Перелякана шляхта, опинившись між двома вогнями, мусила просити пощади. В обідню пору могутня громохке слава струснуло всім довкіллям, а над Гетьманською вежею Високого замку і Бурграбським будинком замайоріли козацькі білі корогви з червоними хрестами. Спід Львова повстанське військо рушило далі на захід. Стояла глибока осінь. Осипалося листя у багрянцевих лісах, зникло неспокійне птаство. Потемніли дерева, луки і ниви, Небо дедалі більше і більше супилось, обкутувалося важкими скуйовдженими хмарами. Невдовзі задушило. шляхи покрилися багном численними калюжами, вози в'язли в глибоких коліях, коні й воли ледве брели по густій твані, на обрії сям і там. Високо в небо шугало полум'я, Лизало насуплене хмаровиння, Горіли панські садиби. Незважаючи на негоду, У всіх був піднесений настрій. Жителі міст і сіл зустрічали визволителів хлібом і сіллю, Ділилися всім, що мали, Дякували за порятунок Від визиску і наруги. Весело було на душі і укривоноса, Хоч рана знову і знову нагадувала про себе. Бій у грудях посилювався. Друзі почали наполягати, щоб він ліг. Тягни рядно вимостив запашним сіном воза, і полковникові ще раз довелося скоритися. Довідавшись, що Кривоносовій погіршило, в розташування полку прибув Хмельницький. «Як же це, Максиме?» – забіктовся він. Почату справу до кінця ще не довели, а ти не здужати став. Не пора, друже, ой, не пора. Знаю, батько, знаю, важко дихав Максим. Я й кажу хлопцям, пройде, а вони лягайте, лягай. Силоміць під оцю халабуду запхнули. Яценка за сторожа посадили. Сотню чоловік кинули від мене, день і ніч не відходить. мов за дитиною ходить а мне уже и лучше».